și în și pe pământ, tată, și sfânt. La microfon este preotul Valeriu, care aduce din partea emisiunii creștine de Radio Evanghelia Lumina Vieții, programul numărul 149. Iubiți ascultători, astăzi vom parcurge textul din Evanghelia după Matei, vom începe cu versetul 5, după care va urma explicația scurtă și în continuare celelalte versete. Potrivit însă obiceiului nostru, înainte de a intra în mesajul propriu-zis, haideți să-l mai ascultăm pe preotul Iosif Trifa, povestindu-ne niște istorioare hazlii, dar pline de învățătură, cu referire la ruina pe care o aduce în omenire folosirea băuturilor alcoolice. Să ascultăm prima dată un dialog scurt între doi. Întreabă unul. Ei, și ce crezi, dumneata, că două-trei pahare alungă neapărat Duhul Sfânt din mine? Ai dreptate, spune se cel întrebat. Cele trei pahare nu mai au ce alunga. Subtitlul de Dute de a da păcai, citim o jurare foarte azlie. Dute de a da păcai, strigă odată un stăpân la sluga de la cai, căruia îi plăcea grozat băutura și cârciuma. Dute de a da păcai, striga a doua oară stăpânul. Să mă iert stăpâne, răspunse sluga, dar caii sunt adăpați și nu vor să mai bea apă. Ei, vezi, dragul meu, ai putea învăța ceva de la aceste dobitoace. Ele nu beau decât atâta cât le este setea lăsată de făcătorul lor. Își beau porția lor de apă, se satură și apoi nu mai beau. Dar ție-ți trebuie nopți întregi să te adapti pe la cele cârciuni și tot nu te mai saturi. Bei până nu mai poți sta în picioare. Citim subtitul de celor ce le place țuica, o întâmplare hazlie. O maimuță a văzut pe stăpânul său, Bândrachiu. A doua zi, stăpânul a vrut să o îmbete ca să facă haz de năzdrăvăniile ei. Când stăpânul a vrut să-i dea să bea, maimuța a refuzat să facă lucrul acesta. La insistența stăpânului său, maimuța se urcă pe acoperișul casei. A, a fost chemată, momită, dar ea nu se clintea deloc. Atunci stăpânul a luat pușca să tragă dar mai dar maimuța se mutat de colo până acolo și în cele din urmă se ascunse în hornul casei. Astfel ea a preferat fumul și chiar să fie pârlită mai bine decât să bea Mai Maimuța a mai trăit 12 ani, timp în care stăpânul s-a ruinat prin beție. În cazul acesta, Maimuța a dat un exemplu stăpânului ei care a murit din cauza beției. Beția coboară pe om mai jos decât un animal. Și ne gândeam noi că dacă ar fi adevărat că Maimuța a avansat atât de mult până la statura de om, atunci starea omului este disperat de îngrijorătoare. Se vede că bietul om n-a putut avansa și el mai departe să dea naștere la o specie superioară, nici măcar nu s-a putut menține la statura în care l-a adus bunicul maimuțoi. Ba încă și mai grav, el a început să degenereze, neputându-se menține aici, coborând mai jos decât predecesorul lui chiar decât bunicul maimuțoi. Ne gândim că tare necăjite și umilite se vor fi simțind bietele maimuțe, văzând că după truda lor de milenii de a produce omul, când să se bucure și ele de rodul strădanilor lor, trebuie să vadă că omul produs le umple fața de rușine. Dar mult mai multă rușine ar trebui să umple fața acelora care nu gândesc nici măcar cât o maimuță, ci golesc pahare cu băuturi amețitoare. Oameni buni, voi care beți băuturi! De ce nu rămâneți măcar la starea de maimuță, care preferă să moară decât să se spurce cu o lui satan? Și acum, iubiți ascultători, după o rugăciune, să ascultăm o cântare și intrăm în textul lecției. Doamne Dumnezeul nostru ceresc, mulțumim în numele Domnului Sus pentru tot harul care ne-l-ai adus că ne-ai scăpat de toate aceste patimi scârboase. În bunătatea ta cea mare, vă te rugăm ca ascultarea la mesajul de astăzi să elibereze și alte suflete de sub povară aceasta lui Satan și să le facă să trăiască curați și în temere și în dragoste de tine pentru slava numelui tău și fericirea lor veșnică. Amin. Iubiți ascultători, suntem acum în Evanghelia după Matei, la capitolul 17, cu versetul 5. Ne aflăm pe muntele Schimbării la față, unde Petru, uimit de frumusețea tabloului, când apare Moise și Ilie, cere Domnului Isus să construiască trei colibi pentru Domnul Isus, pentru Moise și Ilie și să rămână să petreacă acolo. După ce a cerut lucrul acesta Domnului Isus, aflăm următoarele și citim acum versetul 5, de la Matei 17,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 Gura lui care încă vorbea a fost oprită de acest glas din cer, care, ca un tunet, i-a copleșit din vorbire pe ucenici. Binecuvântată oprire! Când te oprește glasul adevărului, să fii fericit! Chiar cele mai frumoase dorințe și planuri de ale noastre sunt răsturnate deodată de Dumnezeu ca să ne facă să înțelegem adevărul de care avem nevoie, de fapt. Petru nu avea nevoie nici de Moise și nici de Ilie, ci de Domnul Iisus singur, în care se contopeau desăvârșit și legea, și prorocii, și cerul, și pământul, și însuși Dumnezeu Tatăl. Acesta este fiul meu prea iubit, în care îmi găsesc plăcerea mea, de El să ascultați. Cine ascultă de Iisus, ascultă de Tatăl. Cine îl are pe Isus. Îl are pe tatăl. Petru se gândea că cinstește pe Iisus, punându-l în întâiul rând între acești vestiți slujitori ai lui Dumnezeu. El încă nu cunoștea slava persoanei Domnului Iisus, nici însemnătatea faptului că putea să-L audă vorbind pe Dumnezeu tatăl, plin de dorința ca fiul său să fie slăvit. Este mare pericol pentru inima credincioasă, când îi se oprește privirea și la altceva sau la altcineva afară de Domnul Isus singur. Chiar dacă Domnului Iisus îi s-ar da întâietatea, chiar dacă alături de el le-ar pune pe Moise sau pe altcineva, slava lui, adevărul care țâșnește din el, lumina limpede a harului său, s-ar umbri. Dacă însă inima aceea este sinceră în căutarea ei, Dumnezeu trimite un nor luminos care acopere totul și lasă pe Domnul Isus singur. O, oh, fericiți nori din partea lui Dumnezeu! Veniți și asupra mea ori de câte ori sunt în pericolul de a-mi opri privirea și pe altceva decât pe Domnul Isus Hristos. Topiți în lumina voastră totul ca să poată rămâne Isus Hristos singur topiți și pe Moise, topiți și pe Ilie și topiți tot ce aveți mai drag, fie oameni, fie lucrări, care v-ar putea despărți de Domnul vostru Isus Hristos singur. Amin. În versetul următor, la versetul 6 din Matei 17, citim continuarea relatării acestei întâmplări. Când au auzit ucenici, au căzut cu fețele la pământ și s-au înspăimântat foarte tare. Vedeți? ființa omenească se umple de groază când este vorba de o arătare cerească nemijlocită. Și de data aceasta, ucenicii văzându-se acoperiți de nor și auzind un glas ca de tune din cer, au căzut cu fețele la pământ cuprinși de frică. Norul era semnul că Dumnezeu era în mijlocul poporului său. Când a fost sfârșit cortul întâlnirii în pustie, citim că norul a acoperit cortul întâlnirii și slava Domnului a umplut cortul. Moise nu putea să intre în cortul întâlnirii pentru că norul stătea deasupra lui și slava Domnului umplea cortul, Decitit citit Cartea Exodului, capitolul 40, versetele 34-35. Mai târziu, la terminarea templului lui Solomon, slava Domnului de asemenea a umplut templul și preoții n-au mai putut să intre în el. Slava aceasta a părăsit templul când Israel a plecat în robie, Decitit citit Ezechiel, capitolul 10. Ucenicii puteau de să fie înspăimântați văzându-se acoperiți de acest nor, pe care Petru îl numește Slava Minunată, dar aveau cu ei pe acela care părăsise slava pentru ca să facă să intre în ea niște bieți păcătoși. Domnul Isus Hristos este mijlocitorul prin care noi, oameni de carne și robiți de păcat, să putem intra în slava minunată a lui Dumnezeu. Fără mijlocire nu este cu putință să intri în slavă. Crucea este drumul spre această slavă și Domnul Iisus prin cruce a putut deveni mijlocitorul nostru. Așa cum se cere o pregătire amănunțită pentru a rezista la anumite schimbări din mersul obișnuit al vieții fizice, spre exemplu aviatorii, scafandri, cosmonauții și cei care lucrează în mediul toxic, se îmbracă în costume speciale? Tot așa trebuie o pregătire duhovnicească pentru a putea intra în mediul dumnezeiesc, acolo unde slava lui Dumnezeu se arată în toată măreția ei. Este necesară pregătire pentru a putea primi anumite părți ale adevărului care este mai presus de fire. Ioan, ucenicul iubit al Domnului Isus, când a văzut și a auzit glasul adevărului într-un mod deosebit, a căzut ca mort, scrie la Apocalipsa 1 cu versetul 17. Sus pe munte, ucenicii nu erau încă pregătiți pentru a vedea și a auzi slava lui Dumnezeu, de aceea au căzut cu fețele la pământ și s-au umplut de spaimă. Dacă vrem să pătrundem anumite părți ale adevărului dumnezeiesc, dacă vrem să intrăm în anumite chemări, în anumite cămări ale tainelor Lui Dumnezeu, dacă vrem să vedem și să auzim slava sa minunată și dacă vrem să gustăm din mediul împărăției cerurilor, atunci trebuie să ne pregătim zilnic prin rugăciune, post, veghere, meditație și înnoirea minții. Să știți că altfel nu rezistăm. Omul firesc nu poate rezista într-un mediu duhovnicesc, după cum focul nu poate rezista în apă. Odinioară poporul Israel l-a rugat pe Moise să le vorbească el, întrucât glasul direct al lui Dumnezeu nu-l puteau suporta. Ca să putem primi și să putem înțelege glasul adevărului, trebuie neapărat să fim născuți din adevăr. În versetul următor, versetul 7 de la Matei 17, vedem intervenția Domnului Isus. Citim versetul. Dar Isus s-a apropiat, s-a atins de ei și le-a zis, sculați-vă, nu vă temeți. Când groaza te-a doborât la pământ fără conștiință de sine, când vreo strălucire oarecare ți-a orbit ochii și nu mai poți vedea nimic, când haosul și neliniștea te-au copleșit și nu mai știi ce vrei, Domnul Iisus, care nu te-a pierdut nicio clipă din ochi, se apropie de tine, se atinge de inima ta pierdută de spaimă și cu o voce blândă și liniștitoare îți spune duios, scoală-te, nu te teme. El a fost cu tine în nedumerirea și spaima ta, cu toate că tu nu-ți dădeai seama de lucrul acesta. Și atunci când strălucirea cerului este prea puternică pentru mintea și inima ta, iar când întunericul din văile umbrei morții este prea gros și înspăimântător, Domnul Hristos este lângă tine ca totul să treacă prin el spre făptura ta. În el totul se transformă și lumina preorbitoare și întunericul fioros, în așa fel ca tu să le poți suporta. Sunt momente când tu trebuie să te apropii de Domnul Isus. El te așteaptă. Dacă nu faci lucrul acesta, vei rămâne în zbuciumul tău și te vei plânge și chiar te vei frânge. Sunt însă momente când tu nu te mai poți apropia de El. Atunci El se apropie de tine, și te ridică din locul în care ești căzut, te vindecă de rănile care îți sângerează și te îmbracă cu hainele luminii. Tu știi când poți să te apropii. Fii atent și nu amâna! El se apropie de tine numai când tu nu te mai poți apropia de el. Dar când tu poți și nu vrei, atunci să știi, te las în voia minții tale... La glasul Domnului Isus, ucenicii s-au sculat din căderea lor și s-au umplut de putere, de liniște și de siguranță. Nimic nu te mai poate reține în căderea ta atunci când Domnul Isus îți spune, scoală-te. Dacă tu, în clipa aceasta, îți știi starea și vezi că este rea, înseamnă că tu poți să te apropii de Domnul Isus. Ești ca și fiul pierdut care și-a dat seama de nenorocirea în care ajunsese și de aceea s-a sculat și a plecat la tatăl pe care îl părăsise. Dacă însă ești în situația banului pierdut, cum citim la Luca 15,8, adică fără conștiință de sine, atunci Domnul Iisus se apropie de tine și El te ridică. Numai de banul pierdut se apropie Domnul Iisus, de fiul pierdut însă nu ci fiul pierdut trebuie să se apropie de el cercetează-te el ajută neputința niciodată însă în dărădnicia el te ridică din necredința izvorâtă prin necunoaștere dar din voința ta de a nu crede nu te poate ridica păcatele cu voia nu pot fi vindecate ele au trecut limita Harului. în versetul următor versetul 8 de la Matei 17 citim reacția ucenicilor față de intervenția Domnului Isus. ei adică ucenicii au ridicat ochii și n-au văzut pe nimeni decât pe Isus singur numai cu ochii ridicați în sus poți să vezi pe Isus singur numai când părăsești cu ochii și cu inima, tot ceea ce este pe pământ, toate lucrările oamenilor, toate rânduielile și așezările lor, numai atunci poți să deosebești pe Domnul Isus singur, numai atunci poți înțelege lucrarea și rânduiala Lui minunată. Numai dacă te smulgi și numai atunci când te smulgi din îngrădirile oamenilor, ca să privești spre înălțimile duhovnicești, Abia atunci poți vedea pe Domnul Isus Hristos singur. Cât de ușor s-ar ajunge la această fericită unire între credincios și Domnul Isus, când ar da la o parte tot ceea ce aparține pământului, și oameni, și lucrări, și învățături, și apoi ridicându-și privirea în sus, să-l vadă pe Domnul Isus, numai pe El singur. Atâta vreme cât nu vezi pe Domnul Isus singur, nu poți să fii unit în chip de săvârșit nici cu El, nici cu ai Lui. Și Domnul Isus este singur numai sus, dincolo de tot ceea ce este lucrare omenească. Așa cum este soarele, privirile tuturor oamenilor se unesc când se îndreaptă către El. Cine privește cintă spre cer, nu mai vede nimic de pe pământ, ci numai pe Domnul Isus Hristos singur. Ucenicii și-au ridicat ochii și n-au mai văzut pe nimeni decât pe Iisus singur. Semnul că tu privești cu adevărat în sus este faptul că nu mai vezi pe nimeni și nimic de pe pământ decât pe Domnul Iisus Hristos. Când însă privirile se mai îndreaptă și spre oameni și lucrările lor, atunci când este vorba de mântuire încep să spui așa. Este bine numai cu Isus singur, dar trebuie să mai ții seamă și de tradiție, de rânduielile cu tare și cu tare, să ții seamă de specificul grupării din care faci parte și așa mai departe. Și tot ținând seama de una și de alta, uiți de Domnul Isus singur, uiți de cuvântul lui singur, uiți de cer și te ocupi de pământ. Cum să mai ajungi atunci la adevărul care dă pace și bucurie, la adevărul care înfrățește și unește sufletele, la adevărul care dă fericire în dragoste? Numai Domnul Isus singur, fără nimic lângă El, El, numai El este acest adevăr. Ce frumos a scris Traian Dors despre Domnul Isus Hristos. Iată ce zice El. Ce privediște cu tremurătoare și dumnezeiască! Isus Singur! Pe vârful cel mai înalt al taborului, în culmea istoriei omenirii, în mijlocul scripturilor și în mijlocul veșnicilor, strălucitor, desăvârșit și veșnic biritor, Isus Singur. În fața lui pălesc toate și toate se pierd. Lumina Lui copleșește și întunecă tot. Înșghebările omenești se prăbușesc în fața Lui. Valurile și furtunile răscolitoare și zbuciumate la picioarele Lui se potolesc neputincioase și El rămâne singur, coloana neclintită printre fărămițările ruinilor noastre pământești. Fericiți! Fericiți pe veșnicie toți aceia care au fost învredniciți de tine, Dumnezeul nostru, să afle, să cunoască și să-L aibă de plin pe Domnul Isus, pe El singur. Oricui îi se va descoperi El, va cădea în fața Lui și se va coborî de pe munte transfigurat cu fața strălucitoare și inima luminată de taina întâlnită acolo. Și nu va mai ști nimic altceva tot restul vieții lui decât de Isus, numai de El singur. O, Iisuse, Marele nostru Dumnezeu și Mântuitor, cât de mulți din cei care vorbesc despre Tine astăzi n-au fost niciodată singuri cu Tine pe munte. Și de aceea, pe lângă Tine, ei mai vestesc oamenilor și altceva. Toate privirile să se îndrepte numai spre tine, să fi mărturisit numai tu singur, tu, Isuse, singur. Aici se încheie citatul care se găsește scris în lucrarea Isus Biruitorul din iulie 1947. Frații mei, treceți peste orice și ridicați-vă privirile numai în Isus, unde îl veți vedea pe Isus singur. Și atunci altfel veți înțelege lucrurile de pe pământ, altfel veți vedea pe frați, altfel de legături veți avea cu ei. Atunci veți putea deosebi pe cei ce sunt urmași Domnului Iisus Hristos când îl deosebești pe El singur. Atunci veți pricepe și mântuirea pe care numai El singur o poate da. Atunci veți trăi cu adevărat părtășia cu Dumnezeu și lui când înțelegeți pe Domnul Iisus Hristos ca singurul mijlocitor între oameni și Dumnezeu. Fericit este sufletul care a ajuns să vadă pe Domnul Isus singur. În versetul următor, la versetul 9 din Matei 17, citim despre cele ce au urmat în continuare. Pe când se coborau din munte, Isus le-a dat porunca următoare. Să nu spuneți nimănui de vedenie aceasta până va învia Fiul omului din morți. Învierea Domnului Isus este ușa prin care Duhul Sfânt, cu lumina Lui, a venit peste cei credincioși. Toate tainele lui Dumnezeu sunt descoperite de Duhul Sfânt credincioșilor datorită învierii Domnului. Păcatul și moartea sunt piedicile cele mai mari în calea înțelegerii adevărului, piedici pe care numai învierea Domnului le-a dat la o parte. Ucenicii nu erau pregătiți să înțeleagă vedenia de pe munte, această taină schimbării la față, a descoperirii adevărului în adevărata lui înfățișare, care va fi în veșnicie, decât după învierea Domnului. Moartea și învierea Domnului Isus înseamnă biruința deplină asupra tot ceea ce este vechi și firesc. Numai dintr-o stare nouă duhovnicească se pot înțelege tainele lui Dumnezeu. Moartea și învierea Domnului trebuie primite prin credință de inima fiecărui urmaș al Domnului Hristos. Prin moartea Domnului se omoară firea veche în om și prin învierea Lui se înviază la o viață nouă, cum spune Sfântul Apostol Pavel, zice el la Roman 6, Dacă ne-am făcut una cu El printr-o moarte asemănătoare cu a Lui, vom fi una cu El și printr-o înviere asemănătoare cu a Lui. Știm bine că omul nostru cel vechi a fost răstignit împreună cu El. Atâta vreme cât Hristos nu înviază în inima noastră, să nu ne așteptăm să înțelegem tainele adevărului Duhovnicesc al Lui Dumnezeu? Și la fel, să nu spunem vedenia de pe muntele schimbării la față, adică să nu vorbim în chip ușuratic despre descoperirile duhovnicești la nimeni, până nu înviază fiul omului și în inima lor. Dacă nu ținem seama de aceasta, înseamnă aruncarea mărgăritalelor adevărului într-o aca porților. Înălțimile duhovnicești sunt înțelese numai după învierea Domnului. Cei vii pot înțelege morții. Nu știu nimic și nici nu vor ști nimic vreodată dacă rămân în moarte. Cei morți în păcat, cei morți în duhul lumii, sunt așa de străini de tainele vieții duhovnicești, după cum sunt morții din mormânt, străini față de tot ce se petrece pe pământul celor vii. Iată câteva din gândurile sfinților părinți cu privire la acest adevăr. Origen spune așa. Nu se arată la fel celor mulți și celor ce pot să-l urmeze pe înălțimea muntelui.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 Dacă a murit păcatul în tine, spune Sfântul Ioan Gură de Aur, dacă ai sfârmat puterea lui Satan, ai călcat pe capul lui, atunci în tine s-a petrecut cea mai mare minune. Atunci vei înțelege adevărul cel mai presus de fire, căci luminarea lăuntrică este lepădarea cărnii, urmarea Duhului împreună a cu cuvântul și împreună călătorie cu Dumnezeu. Spusele acestea aparțin Sfântului Grigore de Nazianz. încheiem aici programul nostru numărul 149 dorind din toată inima ca toți ascultătorii să aibă pe Domnul Isus înviat în inima lor și să ajungă să facă experiența descoperirii lui în toată slava lui pe muntele schimbării la față adică umblând tot mai mult în cele duhovnicești, în cele de sus Cum dorește cerul alea